Az úszó család Dunaokádék, szeptember 4-e Kétségtelen, hogy a néhány hónap előtt az egész művelt világ figyelmét magára terelő repülőcsalád rekordteljesítménye sport sportszempontból nagyobb igényt tarthatott az európai és az amerikai sajtó hasábjaira, de hazai viszonylatban úgy hiszük, elég szenzációs vállalkozásról számolhatunk be innen a helyszínről, Dunaókádék fürdőhely postaépületében, ahol a nyaraló közönség elitjét reggel óta a legnagyobb izgalomban tartja Adós Ágoston magántisztviselő fürdővendég és családjának vakmerő kísérlete. Reggel 8 órakor Adós Ágoston neje és három gyermeke társaságában fürdőtrikóban megjelent a strandon, ami annál is inkább meglepte a szezonvég vég közönségét mert köztudomású volt, hogy adóség tegnap este becsomagoltak, hogy a nyaralást befejezve visszaköltözzenek a fővárosba. A rejtét csak hamar megoldotta a bérváros Zsuzsánna mindenes, aki három láda becsomagolt nyári holmit gurított taligán a dulapart felé, és az egészet lerakta közvetlenül a strandkorlát mellett a víz közelében. Az összesereglet bámészkodóknak ezután adós Ágoston röviden kifejtette, hogy régi kedvenc tervét akarja megvalósítani. Családjával együtt úszva a Duna kedvező áramlatát igénybe véve tenné meg a Duna-OKD-Budapest közt lemérhető jelentékeny távolságot, ami eddig tudomása szerint magányos vállalkozóknak sikerült csak. Vállalkozását szándékosan nem jelentette be az illetékes egyesületeknek és hatóságoknak, a sajtót se értesítette, mert azt szeretné, ha a nyilvánosság csak a sikeresen végrehajtott feladat befejezésekor értesülne a világrikordról. Ezután néhány mérés következett a szél irányának megállapítása. Prof. Adós Ágoston kezét néhány pillanatig a vízében tartva elégedetten állapította meg, hogy annak hőmérséklete kedvező s áramlása is megfelel. Ha így marad, az egész út folyamán hát vízre lehet számítani. Pontban fél kilenckor jelt adott, az egész család ugyanakkor a vízbe vetette magát, miközben Bérváró Zszsánna a három koffert utánuk lökte. A koffertartó zsénekeket a három adós gyerek erősítette dereka köré. Maga Zszsánna az egyik koffer hátán foglalt helyet. Az ár azonnal elkapta a társaságot, és a legvidámabb hangulatban indultak el, Visszafelé integetve a lelkesült nézőközönségnek. Kilenc órakor, mikor ezt írom, már eltűntek a láthatáron. Ugyanakkor megjelentek a strandon a hátra a helybéli fűszeres, a mészáros és a parasztház tulajdonosa, akiknél adóség laktak. Panaszukat egy jelenlévő ügyvéd vette át, aki fenntartja magának a jogot, hogy adóség képviseletében drágalmazási és kártérítési pert indítson a kósza hírek terjesztői ellen, akik azt állítják, hogy adóséknak egyszerűen nem volt már pénzük vasútra, azért választották az ingyenes Duna utat.